حدیثه این او ذئب فی ذی شاتن حدیثه این د سترګولې د واقعه څو عینی شاهد د سترګولې د خبره واقعه او ذئب یا شرمخ مخفی ذی شاتن په شکل دڅکه یا ش مخ په شکل د بزی کې په شکل د چ ل د دی واقع خو لا سره ده چې دیمونږ په یوځ کې نسو یو سړی چې دی دکار او د تلکاریا په دغه زی کې منږه اچھانت یا سالے رہ ونوت او وی سی اتمن اول ور اٹھ تواض والا سالے رہ ونوت سرنا خط سرپٹ کے تاو کھلو اورے غالا کے واٹ واٹ تشدی پر تی وی اور پلاستی ور فلم ساوا کی پابانے گل میں خیر می خونا والی اکرا ونوت لا الہ الا اللہ اکبر دای ویلا وونوت نې سلامو کو نیجاذت او خسودا خساره منګه ناس نو چې زما اول ګومان پړه کې راغې ما وای چې دا دوه کبازه پراډي سال هېږي مروځم نو زه ورم مخه ته شو نور خلکو سره خبرې نه کل زه ورم مخه ته شو په ماور ته ۱۲ ستوکه اول پلان کې ما وای ستکر کې هغه زه متوکلینونه و په الله توکل کو ما وای جون څنګه تیرې اغه لو تلما له مهلت نور کومه ته څه خبرې کا تک شل بل تا غو بغیر د سایه د شرمه خپل ټول خبره کاراکله ورما د تیر شپه ګو کال نه بل خپل یا نماز دلان دینه خوراک کا څنګه تاسو ما جنواز کنه دې په خواني مولانو سابقانه دی چې موږ سکو خلقو با در اولا شکرانیم کنم کنم شمیشتی تفیک خستل و سر اولا ویلده در دل... اسمانی رزخ دیر اسمانی رزخ دیر ایخ خلق مولی ولدش پاک کم در امی دقی زین خوارا که اولر سارو بچه مات زده زین رزخ ملاویدون کم از کم شلق قرشو در اوی ترکی سرکا در نوشل روپای یا دوازار یارتی که مراد والی و با زمان اخبروان و زمان سپا دیر رزق بانی پسد شیلو کچه دیل تن خیار روازی و که زمان داراس کارش و دا خود داغه بلاندی بینی او است زمان اقریزق کارش او او ازدور بزرگ و عبید زهید صلی و ما شده بانده شده شده شده شده شده خدا خدا که ما ورته و صدا خدای بنده شته چې زر واخله خدای شکر ادا کنه تکړه او دا غل بندگی شروع کا ولی چې دا دون واخله چې په تاسو اندازکو دغه شکر ادا کنه چې دغه دل نه درکلی بیا وتنه او او چې دې د خپل رب فکر ادا کې خبر رب عبادت که او غستان رزق کر کنه تاجیبه خبره نگه ولی اللہ خبره ویچی لین شکر تم لازیدن نکم که تو شکرو باسی زبی زیادتو من دایی زنو تنکا کن پایل ما او تا گویا چی پا اللہ میده قسمی تا چی او پرادی نو پا اغبانی درسو یه چلی اثارات پیخ کارشو چیز ما در خبری وردیم او طاقت رو چمانه ته جوابو سااکمال ته جوابو سا ب کولمنګه چې دا روازاست ته خبرو په می کې داغه برخ کاره شولان چې دا او س دی چې خپل کلی خپلله ښ بچي پرخي او مورو پلار څه دي دا, دا, دا, دا, دا, دا غو نه پرمانه دي بس یو کلي نه بلکې ته په کچلوال باندې څه دي ته خو ځوال ورځ یو بس دا هو سمجلسونه کوي ته کھلا او نورم چې ده نو غلط غلط خبرې خلکو وکړي نه چې بده باندې بان دا دا دا شي کارو نه کوي چې ندې زرا پاتې د ما خلکو ته د خپل لاس د ګټې او د خپل لاس دکس په زیلت باید نهلو شکلو او داې ور ته ویل چې ګوره دا, دا الله چې کم س غمبرو دا ل السلامو نو هغه به د خپل لاس دغ نه سکلخواه کول خپله به غې جوړهول چې سنهطلاوسې څنګه را ځ خوران درانې رالي د یوته کې چ ما ته می یا د نوره پیزان تااس نو الله مونږ د زغو چل دی ته خوودلیتون شوه د د د قه ب خپل دقا د پیغمبرانو غ بارانو کارو اومرره ځ هوبه د غ شلی دیقایم کوو چې چا به چ کول په خپل ناس باې دی چ کوو ټو او چې کو ور ته دا پ ته ولې ده چې ددې سلا چ کوئ دا بکس به د دپ کاررنې چې پهون سلای نو دغې چو اڅ ته جواب ولا نه وته ولا او الماس او کچرته دي اسمان نه سترګ را ور دی او دې زمت چې دې ستین زرا کولی نو دا ابادی به ویځلې شولې او دا پیغمبران او ولیان چې دي نو دا الله تعالی د دین امتون ورو ټول نه چې تا تقدره چې الله ولا ور کړلې تپسوله و الله بدی لدانې مڅونو ورکلی و او دا څه باندې ورکلی مشته بخښل پټول یې ما دا وله یو کله کوپر وې تکلې بوتلان نه ده تاسو نه ده الله په خپل ځغط پر دین ډول په دې نه چې دینوب په زلیل شکل کې هغه د جلال ورو دروژن سلاچ اوه تو تکل او ته پتا و نه چې دینات حاصله څه ستر ګولې دې واقعې او دوه شرم مختلف د په شکل کې شرم مختلف حدیث عیان د سترګو لیدل واقعا حدیث واقع خبره دی عیان جمع عیان د سترګو دیږي ذيب الشرم مختلفه لکه ذيب شکل او لباس لکه شاد چله ایته لکه فاجئنا بمجلس اچانک راغې زمنګ مجلس, زمانگ مجلس دا مباج... مفاجاتی ده امه تل قريا ده امه تل قريا فما جلس کی رجلن یو صلای منتلئهم دکو منتلئ السحاد سحاد من دک سحاد والین سحاد من وقوة نو قوة ولا بصوت قوي جهیر نو دوچتا و قوی آواز والا جهیر کا کرومی کرومن رازی بلند دبالان دواس کیتون وعمامت ان کبیرت حمراء او پتسو غرط فگلی سراء را چې سره یو غونو کوې پ داه کې صبح ختون ت زخمهتون تې پې زخواامه زخوامازمو کارما کرومو کمانې پیلې پل ټ غټې داې لکهه اوس چې فرمون پهغارهې ن ددللی ته چې پور غ پور ووز که نه او او ستا نوې طرف که ن دو قو سرړ ش شین ساادې په او دی را چولله او سره شان پههی وو او ګیره بوند په بوند او په لاس کې څو ټوټه تصفیه نه نن نو داو داس نه خام دا وي بزرګان دا پیران او فی یده عصا غلیزه او په لاس کې پیړه هم روسیات او قد رسعت بالمسامير چې هیڅ تکل شي او اپه میخونه سا مسامير دا جامه نه سار دا څه ته لیکي میخ تا خدلته ته مراد څه دی میخونه خوشوخه د غبانه نه د ښه سپارښتنه مو متقبل میخي وو او اے داسې ګول فرئ دسه په پریشانی او ورته کېږي چې په دې دغه باندې خلک کوي اندر داخل شنو هلللو ويكبروا چې لا اله الا الله الا تکبیر وا دین خیر استیزان ولا سلام با غیر د اجازه طلب کولونه خو بغیر د سلام نه اول او اول ما واقع په قلب چې جماعه په لکه دا خبر واخر شو چې انه ان چې د او کوباز کذابون دروځند فا ام برایتو لیو دون الجالیسین ام برایتو ورمختشم دون الجالیسین ناستو کسانو نالاوه فا قولتو لیو ماورتو المنی الرجلو ایسلو سوکی قاو فاقالن اغل پلان کهو فا قولتو ماورتو لیو ما عملو که استاد چکار ده چکار کهوی فاقالن اغل من المتوچلین زدتو وکل کهون کنه ما فا قولتو قیفت آئیش ماورتو السنگ جوان اوغول من او اندي کلل کري درهبول ل زت فلم عل نو نو د است درې جو چې ما محلت ورکل و استدرېجهو چې ما محلت ورکلی ح سوه خنی تر دی چېکار خلړ له خبره سني دا مادی د د موساه ابداول اظارکار کله خبره پېغیرې حیا ان بغیر دته شه مو د حیا نه او تیل نه هووم کسه چې بېشهکه دی سرفلل اووامنوامت جمع عام د کال ته ل کې اووامن سرتهتن ش به کالایم چې چېخرارچې کولاري زغبه غول مختې سر جادهته د خپره ګده او د خپل قالین دلاندینا لاندې نه الفراش جاده تهته سررا الذيدي چې پهغبانې شو او س کوی شي من چېپې کول شي و ما ماکانه او کم ده اغنه چی مندبه ده یجیدو مندبه ده کل صباح این هر شاعت عشرونه قرشن شل سیره یا شل سیکی تقشل ترکی سیکی تا قرشوه لکی او ازداد صوره دی رونتی مقدار نوانیم چی خدای خواهشت صوره باید خواهات مقدار دینو سم حسده دیگا مام کتی دیگو اغنی بانیم خابر رده دیگاش ار نه با ته نوبارارت شو ثم ح قاې به وله کو بیا ح چېکوو زما سر زما خپل وانو پهې زقبانې لما اوشي سر سرر کله چې کاره شو زما دا را فنقط نوغاې زمانه کارټ شو وکانه می نهله بری نه والقانې تی نو د او تشکروا ها فاپول تنو ماور تلیا عل العجب تعجب ده پتا باندې تشکر رب کا ته شکروا چې د خپل دا بوت او او او عبادت کې داو فینقت وان کر اس کو اس کو نهه کټ کې استال رزق و معاونته او خپل تا څنګه چلنه وال خاولله ځې اخو خدا چې وای چې ل این شکرته لا زیدن نه کوم که تاسو شکرې تون نو خاام مقا به د له زیات کو مې ز والله پالله م د خسممي ان نه ک شکرته له مترون کا ذاونهتهې دو کبازه درغژې فله هو فاعله ووخوارش شوله کار سوئی علا د پاره د استعلاء راځي مطلب دا د دوسرے سوئی د دوسرے سواره کچ څه مي راغون کو دا ټول پیدا ولم يستطيع او دي فار نلرو او يجيب ان چي جوابو کی زما ثم استبان من خلال حديثي استبان باحقارش ولا خو باحقارش من خلال حدیثی پر میند خبروکی چی انہو تارک بلدتن بلدتی ہی چی دا فری د کے دخفل خیار دے دخفل کلی دے و زوجی ہی او فری خودن کے دخفل اکزی و اولادی ہی او فری خودن کے دخفل او بچو و حاق لی امی ہی او نا پرمان د دمو رو پلار و اینہو او دا چی دے یرحلو من قریتن الى قریتن زیدیو کلی نبلتا و یدخلو علا النساء او ورزی در شزو خواتا وی جالیسو هنو دا غوثم انجلسو نکی و ذکره بعض الجالیسین او ذکر بیان که بعض ناستو کسانو کسیرن دیر من معای بیهی در ایعی بناو و مخازیه او در شرم خبری در رسوائی خبری فاشرحتو نشروشمزو لیناسی خلکو تا یعنی بیان می شروکو تک شلن الفتحات تكون راضي په معنا د فضیلت بیان کول فضل الكسب د څو فضیلت د کسب کار خدمت وعمل وعمل اليد او عملي اليدي او د عمل کولو په لاس باندې و بيان تلهم او ما ورته بیان کړ چې ان نبی الله داوود چه وشکد الله نبی داوود على نبينا و عليه السلام كان يهكلو خوارق به کومي عمل يده ز خپل لاس څخه دا خو عملله خپل لاته مزورې نه وه اومره رزی اللهانو او مر رزی نهنوکان وود دی ی ظېمون رجله چې تازیم کو یو کره وو او س کوو او چتېګو دو بګوغ سر نه چا به چې پ خپل لاس ګټه کو فضا علیمانواررکه بچ ورته پتهولې د چېانه وله عمله له چې ددي ایس کار مشته د ی اوزګار خیر نو عاشق ته ا د نظر نه به ورزه او وز وز در او صيه حفير بیگانو و انه بشکل او كانت السماء کو چرتا يا اسمان تميرو زابن چس را ورول اسرزر ته تفجرو را خود کولي را, را را استل ار تاولي فيزه تن سنزر لفسد النظام النظام بطول فاش چوي وقتل العمران وقتل العمران فهو زميد عين سر تتوليكي البنيان عبادة توليكي او ران شوبه عبادة و جار شوبه عبادة ولا كان الانبیاء والاولياء او واب انبیاء اولياء اولا دير اخبار بير هذا المغنمي بدي غنمتون و سر الف یاد در چاد اللہ در طرح فآمنا الناس وخلقه بطي مان روله بالحق فرقبانه وكفرو بالباطل وهنكار بيك لهذا باطلنا وخرجت دجاله وتضيء آغه دجال آغه وكبال صليه مضموماً مضموماً غاتره شبه ولم يعصر له او اتشاط اطلاع ونش ولا عثر إليه اطلاع إليه يعني اتشاط اطلاع ونش اتشو خبر نشو بعده احداً بعده على اسره بسته دا داغه په څه علامه چې سلاي څه شو او څرخه نه نه بسته دا نوډویشن نه